Já bych poprosil, aby se mohlo Zkouším trošku čatnout tu atmosféru, která tady panuje, to, poněvadž je přeci jenom, jenom, že v tom křesťanském prostředí já se vyskytuji rád a celkem často, ale ne za stolik. Bylo mi milou skutečností, že jsem se tady setkal vlastně s kolegou z našich mezináboženských dialogů, který Lokák Madás tam vlastně zastupoval nebo reprezentoval hinduismus. Byla to doba pro mě velmi cená, kdy se sešli zástupci různých religiozních systémů a v té městské knihovně jsme vývali sice nepříliš hluboké rozhovory, ale přece jenom to zaměření na ty konkrétní události tohoto světa zblížilo nás to. A to, co já jsem tam vlastně shledával jako nejdůležitější, bylo přesně to, ten pohled z druhé strany někdy nám osvěží pohled sama na sebe, že je to jakoby pohled do zrcadla, my sami sebe někdy nevidíme dostatečně jasně a přesně a spíš právě z ten pohled nějakého jiného směru nám může osvěžit a vlastně nebo vrátit k takovou neutralitu, kdy sami sebe můžeme přesněji vidět. A pro mě ty, mezi, ty, ty mezináboženské dialogy, to byly skutečně příležitosti k hlubokému vnitřnímu obohacení. Nevím, jak to bylo u mých kolegů, ale pro mě to bylo takto. A vysvětloval jsem si to hlavně tím, že buddhismus v jistém směru je specifický a prostě odlišný od prakticky všech ostatních duchovních hlubokých systémů. A jestliže většina hlubokých systémů, a hlavně tedy křesťanství určitě a hinduismu jistě také velmi silně, ten systém používá víru jako jednu z těch hlavních nositelů a řekněme téměř hnacích principů toho, kterého duchovního směru, v buddhismu to tak není. Já předpokládám, že prakticky každý z vás má jistou základní znalost buddhismu a že není vlastně potřeba tady k tomu říkat nějaké ty základní věci, ale přece jenom možná využiju do příležitosti a pár takových specifických bodů bych chtěl vypíchnout, které, řekněme, k našemu setkání mají jistou relevanci. Buddhismus je duchovní směr poznání. Buddhismus je. Ten základní osvobozující a spasující, jak by se to řekl česky správně. spasitelský, bod je osobní realizace, osobní poznání. Hlubší poznání skutečnosti, jít skrz různé přeludy, ve kterých žijeme, až k té skutečné hluboké pravdě. A v tom právě buddhismus se tudíž odlišuje od, řekněme, ostatních systémů a má to svoje konsekvence, má to svoje rozdílné, přináší to rozdílnou skutečnost. Buddhismus je znám jako hodně tolerantní duchovní směr a je to přesně kvůli tady té skutečnosti, že víra tam nehraje čelní roli, Víra je dávána jako jeden z pěti vysoce důležitých podpůrných faktorů, ale pouze jeden z pěti. A vlastně tam, kam buddhismus směřuje, je hlubší poznání skutečnosti, ale ne té naší lidské, jenom důležité celé skutečnosti. To znamená i té skutečnosti, pro kterou nemáme smyslové vybavení, kterou direktně nevnímáme, o které máme v srdci jisté tušení, tam tudy, tam tudy vede právě ta cesta hluboké meditace. Takže tolik asi pro ten první úvod. Um, protože je to setkání vězeňských kaplanů, um, já teda čekal, že víc ta tématika, že ty otázky budou víc jako směřovat tímto směrem, a přijímám ale to tak, jak, to, jak je to dáno. Přesto potom v té druhé části, jestli, jestli zbyde trošku času, bych rád stočil rozhovor, eventuálně diskuzi tím směrem k té hluboké problematice českého vězeňství, protože to byla jedna věc a s tím prvně vlastně vůbec žádnou, žádný kontakt neměl. Dlouho mě to nezajímalo, až do té doby, než jsem viděl jedno video z italské věznice Tihar, kde je asi 10 tisíc vězňů, je to jedna z největších věznic vůbec na světě. A udělali tam velký meditační kurz, desetidenní, a je tam potom zachyceno také na tom videu, jaký efekt to na ty, na ty vězně mělo. Jo, a ta tehdejší ředitelka věznice si to pochvalovala tím, to je přesně to, co to potřebuje. To, jak, jak těžko těm vězňům je možný nějak přiblížit, nějak vysvětlit, že v nějakém bodu, bodě své, svého života poškodili společnost. Oni to vždycky berou v obráceně. Společnost ubližuje nám. Žeho? Jak je přivést právě k tomuto vnitřnímu poznání, že někdy ve svém životě poškodili společnost. A jeden z těch efektů právě této, této meditační metody, zřetelně v některých z nich samozřejmě, probudil přesně to, kam asi tak naše práce v této oblasti by měla směřovat, probudit v těch lidech nějaký ten základní smysl pro dobrý život, pro spravedlnost, pro vyšší lidské hodnoty a tak dále. Ale... Rád bych teda, aspoň ze začátku, zůstal věrný té agendě, kterou tady máme. Já bych si přečetl ten první bod, v čem spatřuji hlavní důraz svého specifického přístupu k životu. Zůstanu v těchto odpovědích vysoce osobní, není to téměř jinak možné, a nebudu se snažit tady reprezentovat celý ten vysoce rozvětvený buddhismus. Já, když byste dali tu otázku mně, tak co je na tom specifické, je to, že od bodu, kdy jsem nějak pochopil, kdy se otevřela duchovní dimenze v mém srdci, od té doby jakákoliv událost mého života je příležitost, je to lekce, je to úloha, kterou je potřeba zvládnout, je potřeba ji správným způsobem a přijmout a zpracovat a, a vlastně všechny potíženého života od toho bodu beru jako lekce, jako příležitost k růstu. Včera dokonce, nebo předevčírem jsme měli setkání v Lotusu, ten naše skupina, tam jedna paní mi navrhla. E Titul jedné přednášky, čím hůř, tím líp. <laughs> tak to jenom tak bokem. Ale to by tak zhruba odpovídalo pozici mého srdce. Takže v tom shledávám specifický um, přístup k životu, že pro mě život není, uh, nehledám v něm domov, na této zemi nehledám svůj domov, beru to jako pomíjivou víceméně více méně náročnou, a náročnou periodu existence, kdy právě moje karma a karma ostatních přivolává události, které já potřebuji se naučit zvládnout pro můj další růst. Takže tolik asi v té první otázce. Druhá, v čem může být můj přístup k životu přínosem pro naši společnost? Tak v tomto bodě bych vymenoval všechny takové specificky buddhistické dobré kvality. Jako první bych asi vyjmenoval toleranci, velká schopnost a ochota, pojmout ostatní bytosti, ostatní lidi v jejich specifičnosti, v jejich nedokonalosti a to samé samozřejmě i se stejným způsobem obracím sám k sobě, kdy se snažím sám sebe chápat a tolerovat celé té mojí nedokonalosti, celé té a, mojí neujasněnosti a tak. Tolerance jako základní vstup do oblasti hlubšího vnitřního míru. A to je druhá věc, která v buddhismu může být vyzdvihnuta jako velmi charakteristická, je prohloubení osobní spokojenosti, by se možná taky dalo říct, ale hlavně toho, toho hlubo, hlubokého vnitřního přijetí, takže člověk přestane rebelovat s tím, jak věci jsou, přestane v sobě posilovat negativity, kritičnost a takové věci. A vlastně jako první úloha, kterou já například ve svém životě mám, je naučit se především přijmout, být schopen přijmout věci tak, jak jsou, bez jakéhokoliv přikrášlování. A tím směrem dál. To je teprve ta platforma, ze které může vzejít pozitivní kritika, která je konstruktivní, která pomáhá. Když něco začnu kritizovat před tím, než jsem to schopen skutečně plně přijmout, tak samozřejmě tvořím negativní karmu. Moje srdce je zbarveno odporem nenávistí a podobnými, podobnými kvalitami. Um, ten nejhlubší cíl buddhistické nauky je mír, nirván, nidván. A vlastně tím, jak se to vymyká veškerým, veškerým kategoriím lidského chápání, poněvadž je to mimo čas a mimo prostor, co si, co si o, takovém, o, takovém, o takové realizaci asi můžeme představit, tak... Um, Vlastně jediné synonymum, které tak nějak obecně je přijatelné a které se tak nějak jako ustanovilo, že je tomu vlastně nejblíž, je hluboký vnitřní mír. nirvána, cíl buddhismu. Těch dalších kvalit, které jsou pro buddhismu charakteristické, budou tam mnohé společné s křesťanstvím nebo s hinduismem. Určitě je tam moudrost, samozřejmě, to je synonymum vlastně cesta vhledu, cesta hlubšího pochopení, cesta moudrosti, to je, to je centrální osa buddhismu. A s tím propojená láska k bytostem, ne tak křesťanská, tak křesťanská je pro buddhisty příliš horoucí. Ta buddhistická láska bude takového klidnějšího charakteru. Ale když například bychom se podívali do originálních textů, jak je tam definována ta kvalita metá, což je právě ta laskové přátelství nebo láska, tak uvidíme to přirovnání stejným způsobem, jako voda omije dobrého i špatného, aniž by dělala sebe menší rozdíl. Stejným způsobem má, Meta, ta kvalita našeho srdce, má být směřována ke všem bytostem, těm přátelsky nakloněným i těm nepřátelsky nakloněným, aniž by činila nejmenší rozdíl. To zní vysoce křesťanské. Soucítení, aktivní soucit, se, myslím, že vůbec nejzářnější příklad toho je křesťanství sama. Ten samaritán, nebo to, jak tam řežet tím mečem to roucho a, a pomůže zraněnému člověku, nebo jak to v tom křesťanství je ten symbol milosedenství a tak. V buddhismu opět ta, to soucítění je trošku chladnějšího charakteru, spíš jako otevřenost a napojenost na, na všechny bytosti, kteří jsou na tom hůž než já. V buddhismu ale také existuje mudita, což je stejná napojenost a stejná propojenost se všemi bytostmi, které jsou na tom líp než já. No, takže tam taková, takové vyvážení. Vnímat, být si vědom všech násků, všeho utrpení světa a, a světu a zrovna tak být stejným způsobem napojen na radost a blaženost přes všech ostatních světů a, a lidských poloh a tak. Zajímavé je možná, se hodí podotknout, že čtyři brahmaviháry, které v buddhismu sice nejsou centrální, centrálním bodem, ale jsou, jsou, jsou, jsou přece jenom hodně v popředí, jako čtyři, čtyři meditační objekty. Meta, karuna, mudita, upeka. Čtyři nejskvělejší kvality srdce v celém univerzu. Um, Říká se jim v tom hromadném názvu Brahma Vihara. Brahma je Bůh, Vihara je příbytek, jako vlastně je to symbolicky označeno jako příbytky Bohů. A v tom významu Meta, mm. o tom jsem mluvil, to je ta přátelská láska, Karuna jako soucítění, Mudita jako sdílená radost, ale právě v Budi, pro buddhismus nejcharakterističtější nejvyšší zastoupení, nejvyšší pozici dostane upeká, což je ta čtvrtá. A to je vyrovnanost. Jo, což vlastně ta úpeká v sobě zahrnuje všechny ty tři předešlé. Některé tyto relativně malé rozdíly oproti jiným duchovním. Systému. Je dobré možná přesto si uvědomit, poněvadž zatím někdy mnohdy stojí větší obsah, který vyjadřuje ten rozdílnost, rozdílnost těch duchovních nálog. Je to Lépe řečeno je to jiná akcentuace různých duchovních postojů. Určitě bych tady chtěl zdůraznit můj vysoce kladný postoj jak ke křesťanství, tak i k hinduismu. Já jsem pokřtěný katolík, narozený v Humpolci. V těch letech, kdy otec zrovna ztrácel továrnu a samozřejmě ten socialistický komunistický režim se na nás jaksi tak trošku převálcoval. Otec si tím byl ale z velké části vinen sám taky. Byl svým, svým opostojem a tak, jak je to dneska, jako to já můžu vidět s tím velkým časovým odstupem. Ale přece jenom ještě tehda, a v té poválečné době, v té první třídě jsem ještě mohl absolvovat katechismus a paní katehetka v naší škole docházela asi jednou za týden a měli jsme ještě naše hodiny a ten sedmiletý klučina mohl absolvovat to, tuto, tuto základní náboženskou výchovu. A Rád to zmiňuju, že někdy teď v těch minulých letech s bratrem jsme jednou procházeli rodinným albem a můj otec byl amatérský dobrý fotograf, takže většina našeho dětství je dobře dokumentována a došli jsme tam právě i k tomu, k té fotografii, kterou nechala pořídit moje matka, kdy jsem tam na, na obrázku po prvním přijímání. 7, 7,5, maximálně 8 let. A já na to zůstal koukat, protože z těch očí toho malého klučiny září jakési zvláštní světlo. A je to to, co, co na různých setkání právě zdůraznuju, jak důležité je kontakt malých dětí se spirituální náboženskou rovinou um, celkového vzdělávání, celkového otevření. Jo? Ty, ty děti zřetelně, i když já potom byl ateisticky založený celý celé moje dětství, tak přece jenom tento první dotek s něčím větším, co člověka stoprocentně na všech stranách přesahuje, to dítě to chápalo, nějak intuitivně. A zůstalo to někde hluboko v mém srdci, i když ty následující léta to vysoce překryla vším možným, co tehda prostě v našem bláznivém dětství se odehrávalo a tak. Přece jenom, když dneska to tak jako reflektuji, jak, jak hluboce mi to pomohlo v tom, že, že jsem potom nalezl, když jsem měl asi těch 24 let, opět přístup do té duchovní dimenze, která je pro nás tak důležitá. Takže to jsem jenom chtěl krátce odbočit do té osobní historie, jak, jak to vlastně u mě asi tak probíhalo. S buddhismem jsem se setkal, když mi bylo právě asi těch 24 let ve Švýcarsku, krátce po tom, co jsem emigroval. A byla to událost jedné jediné noci. Byla to relativně malá knížka, která v době toho Pražského jara vyšla v české edici Portréty a Zbyněk Fischer tam popsal buddhismus velmi zručným způsobem. Teprve nedávno jsem se dověděl, že Zbyněk Fischer byl marxista <laughs> a že takhle krásně dokázal a věrně popsat duchovní systém. Ono mu to trošku nahrávalo právě z toho titulu, že buddhismus není nutně náboženství, a buddhismus také může být chápán jako filozofie, psychologie, duchovní systém. Jo, může se na to pohlížet z různých směrů. Poněvadž náboženství to zaručeně není Na náboženství. Bůh tam prostě není centrální instancí v buddhismu. A možná to je dobrá příležitost se podívat na paralely mezi buddhismem a křesťanstvím. Kde vlastně se tam různé věci zajímavě shodují a kde se eventuálně to různě, různě neschoduje až různí. Vlastně tu největší souznění mezi křesťanstvím a buddhismem jsem hlavně našel v té oblasti hříchu. Je to téměř identické s tím, o čem buddhismus mluví jako špatná karma. Téměř se to, to je úplně, úplně dokonce i ty, i ty věci, které jsou chápány jako silně karmicky negativní, všechny najdeme v desateru. Těch pět základních buddhistických principů nezabíjet, to určitě je v desateru obsaženo, nekrást, v takové ten nejdrsnější Formě, ale řekněme, my to interpretujeme, nepůsobit bolest některé bytosti nesprávným sexuálním vztahem. je to je to moderní, moderní pojetí tady toho, toho principu a, a Čtvrté je nelhat a páté je nepodroužit se, nebo jak by se to řeklo, alkohol a drogy zkrátka. Takže to je těch pět základních Principu, které podle buddhismu vlastně mají vysoce negativní karmu, karma, která člověka zatěžuje stejným způsobem jako v křesťanství hřích, který s člověkem jde a tíží ho a po smrti má další dohru, to je přesně takto chápána negativní karma v oblasti buddhismu. To, co křesťanství má jako dětičný hřích, Samozřejmě, že najdeme na to paralelu i v buddhismu. Minulá karma. Karma z předešlých životů. Přesně to. Dítě se nerodí nepopsané. Dítě přináší vlastně nová existence, je jenom v buddhismu chápána jako další článek nekonečného řetězce přerozování, a vlastně ty všechny dispozice, jak pozitivní, tak negativní, pocházejí z minulých životů. A člověk je tím konfrontován v průběhu života. Samozřejmě něco se z toho spotřebovává, jiné věci přistupují k tomu, tak jak reagují na současné situace života, ať chtivostí, nebo nenávistí, nebo zaslepením, tím vlastně vytváří novou karmu, která nově se bude bude vést ke, svém, ke svým rezultátům. Můžeme vzít poslední soud. Já přesně nevím, které z těchto věcí jsou spíš židovství a které jsou spíš křesťanství. Ta naše paní Katehetka to myslím taky tak příliš moc nerozlišovala a tak to má možná trošku poměrkaný, ale přece jenom poslední soud jako něco, jako takové vymčtování, a vlastně křesťanství, myslím, spíš mluví spravedlnost na věčnosti. A tato formulace se přesně shoduje s buddhistickou, poněvadž i tam v dlouhé době veškerá karma musí přinést svůj následek. To znamená, že v tom velkém časovém pohledu existuje spravedlnost, a to jak v křesťanství, tak v buddhismu. Um, určitě obě, oba tyto systémy zřetelně podporují uh, teorii nebo ideu um, po posmrtného života. Stejně tak jako křesťanství nebo podobně tak jako křesťanství, buddhismus mluví o existenci, která vlastně pokračuje nebo nastává po smrti. Um, Zajímavý ten svatý Petr s tou velkou knihou, a, který teda posílá ty duše do nebe nebo do očistce nebo do pekla, v buddhismu je konkrétní ekvivalent, co řídí přerození je karma. Je to karma, která se aktivuje v té, v té oblasti toho umírání, ale někdy je to taky vlastně souhrná karma celého života. To je přesně to, jo? že si člověk sklidí, co mu, co mu náleží. Další paralela, co bychom si ještě řekli, karma jako taková, karma vůbec, při princip karmy, Jakým, jakou mírou měříš, takovou ti bude měřeno nějak je to v, v evangeliu. Um, určitě křesťanství nemluví direktně o principech karmy, ale kdo chce ten mnoho, mnoho těch ježíšových pro slovů může velice tam vysledovat, to vlastně jsou funkce, které v buddhismu jsou nazývány funkce karmy. A my to známe hlavně z lidové pranostiky, jak si kdo ustale, tak si lehne. To je vlastně princip karmy v takovém tom nejjednodušším balíčku. Nebo jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To by byl, řekněme, případ na instantní karmu, kdy část karmy vlastně se Vrací k nám okamžitě, když máme dobrý den, tak se na nás všichni usmívají, když jsme zarputili, tak všude narážíme, nebo slouží nás v restauraci a tak dále. Září to z nás. Jo, tak to je ovšem jenom taková ta první, první náznak toho karmického zákona. Co tam ve obou případech je nesmírně důležitý, je to, že lidé, kteří žijou opravdové křesťanství a lidé, kteří žijou opravdový buddhismus, ty mají mír v srdci, protože vědějí, že existuje spravedlnost. Kdo je povrchní a považuje tento život za něco konečného, definitivního, jediného, pro toho je to prostě snůžka nespravedlností tento život, a spravedlnosti se nemůže dovolat, vlastně v té české společnosti a tak dále, bude mít soci srdci hořkost. A to je, myslím, případ většiny vězňů ve věznici, že prostě nemají otevřený nějaký větší pohled na, na svůj život a utápějí se v té hořkosti, jak se na nich ta společnost místí a tak. Takže... Já jsem si to měl napsat, těch paralel je mnohem víc, ale tady právě karma. Ježíš určitě toho řekl mnohem víc. vindej trám z oka svého a potom teprve vyndej čísku z oka blížního. To je možná spíš, bych řekl, paralela na projekci, což buddhismu je vyjádřeno jinak. Svět to, čemu říkáme svět, je to, co vytváří naše mysl, naše vědomí. My žijeme v interpretaci, v hrubé interpretaci skutečnosti, která se skutečnou realitou má relativně málo společného. Každý člověk žije z velké části ve svém vlastním světě a poznáme to například zrovna u věznů, který třeba nemluví o ničem jiným, než tom, kdo mu udělal jakou špatnost a neustále má v sobě tuhle tu hořkost, která se dere z jeho, z jeho srdce, z jeho, úst, z jeho myšlenkách, neustále se točí v myšlenkách pomsty a ukřivděnosti a tak. Pro něho to je realita, ale je to, je to realita, je, je to svět, který on vytváří ve své hlavě. Každý žijeme ve svém vlastním světě, z velké části v interpretaci, ve velice jednostrané a tendečně zbarvené interpretaci skutečnosti. Ta meditace hleduje přesně směr vývoje, který se snaží prolomit tuto, tuto zónu té obrovské projekce, kdy vlastní nečistoty projikujeme do svého okolí a vidět, jak jsem, jak, jak věci opravdu jsou smysl buddhismu. Zkouším ještě spomenout na nějakou další paralelu. Jo, a takže tenhle ten, tady ta věc, což řekněme, už spadá do oblasti, kde se ty systémy začínají citlivě různě. A buddhismus nepokládá tuto světskou skutečnost jako opravdovou. J má to svojí jisto, jistý stupeň re relativity, reálnosti, ale rozhodně to není ta opravdová skutečnost, ta pravá. A v buddhismu jsme mohli mluvit o intenzitách reality, z čehož vlastně jedinou, jedinou plnou realitou je nirvána a všechno ostatní jsou různě zředěné, by se snad dalo říct, stupně skutečnosti. Jo, jedna přednáška, kterou jsem měl na filozofické fakultě, právě byla nazvaná "Periferie reality. A tím nebyl myšlen buddhistický svět, tím byla myšlena právě ta realita, kterou žijeme. Náš život probíhá normálně na periferii reality a naše duchovní směry nás vedou k té skutečné, skutečné reality. Což v některých směrech buddhismu právě vede k tomu, že ten adept je veden, vidět ty, ten předmětný svět a ty události tohoto světa jako transparentní, jako něco, skrz co je potřeba vidět v podstatě, podstatě věce. Ne, nezůstat na tom tolik vyset, neinvestovat do toho tolik reality, do těch událostí, které normálně potkáváme, nad kterými se tolik můžeme rozčilovat, tolik negativní karmy tvořit. Nezůstat na tom vyset a vždycky vidět skrz, skrz to za to. A to je shodné s křesťanským, s pravým křesťanským postojem za všem vidět vůli Boží. To je další věc, která se shoduje. Ta ochota a ta pokora Jakoukoliv situaci přijmout z toho úhlu, je to vůle Boží. A zároveň mít v srdci jasnou odpověď, děj se vůle Boží. Je to dokonce přání, aby se děla vůle Boží. Je to uvědomění si vlastního formátu, kdy vlastně nevím, jak věci skutečně jsou. Je to doznání své slepoty. A Uznání toho, že veškerémstvo má svoji vlastní inteligenci a že vlastně vše se děje v mnoha směrech právě tak, jak se má dít. V buddhismu tam samozřejmě Bůh není brán jako instance. Bohové tam existují, ale nemají, nemají ten titul tvůrců světa nebo tak. Ale tam, řekněme, je to ochota přijmout vlastní karmu. Efekt je stejný, že člověk má tu pokoru přijmout ty události, které na něho doléhají, jako něco, co má smysl. Ne jako nějakou náhodnou moje okolí mi to dělá, jo, a tím se stavím do, obě, do, do pozice oběti, bezbrané oběti, která nemůže nic dělat a psychologicky vlastně zablokují svůj vlastní pozitivní postoj k té, k té věci. Jsem v takovém tom trpném zaražení, kdo skutečně rozumí zákonitostem karmy, má k životu vysoce kreativní postoj, že vlastně z jakékoliv situace, k jakoukoliv situaci je možno pojmout z pozitivního úhlu a udělat z toho něco dobrého pro sebe i pro ty ostatní. Takže buddhismus nemá Ježíše jako spasitelé ale i tam se mi podařilo alespoň nalézt jakousi paralelu, určitě existují druhy buddhismu, které mají guru A guru je vlastně ten, kdo tvoří to, ten most mezi světskou realitou a, řekněme, duchovní realitou. Jo, a já sice neznám ty věci, jak je to v přesně, ale tak nějak chápu taky Ježíše Krista jako, jako někdo, kdo vytváří ten most, po kterém ten, kdo věří, může přejít. A v buddhismu je pravda, že vyšší stupně osvícení, vyšší stupně realizace, vyšší stupně vhledu deaktivují špatnou karmu. Ten člověk který skutečně pokročil v meditaci, řekněme, do těch neduálních oblastí direktního prožívání, na něj takzvaně ta negativní karma už nemůže. No, tak možná, jestli aspoň trošinku to takhle takovým podobným směrem. My jsme si jistě všichni vědomi, že Kristovo spasení není zadarmo, že to vyžaduje velké Velkou ochotu srdce a velkou osobní průpravu, že to nikomu nespadne do klína, si se někomu snáze, někomu méně snáze, ale bylo by, myslím, trapným omylem si myslet, že, že to je prostě zadarmo. A rozhodně tak i buddhistická cesta, kdy vlastně tam každý mu je vtiskáváno, že ty seš svým vlastním spasitelem, ty se sám musíš vydat na tu cestu spásy a, a vymanit se. Z, těch, z té oblasti té negativní karmy a tak. A přece jenom, když se na to podíváme, realisticky je si to velmi podobné. Takže tady jsem se celkem dost rozlehle snažil nás propojit. No, že, že nejsme v žádném případě nějaký rivalizující systémy, který, kde jeden chce se nad, nadnášet nad toho druhého, že je, že vlastně sledujeme velice vysoce společné cíle, které v různých systémech jsou možná nazývány trošku jinak, ale určitě i tu buddhistickou cestu nazýváme, je to čista čist, cesta čistoty různé stupně očištění, kde právě čistota morální je brána jako první, čistota mentální je brána jako druhá, čistota názoru je brána jako třetí a tak dále, je tam sedm. Čes, sedmá čistota je brána jako osvícení. A jestli chceme osvícení brát jako boží spásu, já bych proti tomu nic neměl. Bůh v buddhismu se moc si nenosí. Ale co tam asi tak bychom nalezli, jako těžko se to dá nějak srovnat, ale jestli bychom tam vlastně něco se snažili najít, co má jistý kreativní charakter, nebo co tvoří svět, řekli bychom dama, nebo darma. což je v tom přesném překladu zákon. V tom, v tom původním sanskriptském významu Slova dharma je zákon a my máme starý zákon a nový zákon, ejhle. Podobná jistá paralela tady je. A já to beru takhle, že křesťanství velice šikovně většinu věcí personifikuje, kdežto buddhismus většinu věcí velice šikovně nepersonifikuje. A proto buddhismus je mnohem blíž k vědeckému pohledu na věc, Protože je to v mnoha směrech téměř lakonicky, laboratorně chladná a jasná cesta, téměř vědecká, kde rozum rozumět není potřeba odkládat. A, a křesťanství zase adresuje takové emoční, devocionální stránku srdce a bere tu sílu z té, to je duchovní inspirace, která právě přichází z té strany devocionality. Jo, takže řekneme, je to trošku jinak formulováno, ale takže Bůh v, v křesťanském pohledu je nutně osobní. a zkoušel jsem pro, jako navrhnout, jaké by to bylo, kdyby ten Bůh se definoval jako nadosobní, poněvadž to je něco, co by se s budismem začalo shodovat. A um, profesor Halík na to přistoupil, takže nevím, jak vy a, a tak dále, ale jo, s tím osobním bohem jinak buddhismus má problém, protože všechno, co je osobní, je podílné, jo, a vlastně všechny ty zahojené stavy, bytí nebo to už se nedá vůbec nazvat že je to existence, zrovna tak to není neexistence, to je mimo tyhle ty kategorie. Tam se ne, nelze mluvit o osobním nebo neosobním. To všechno už dávno splynulo, tam už není rozdíl. Takže já prostě beru obě nauky jako jisté, jistou, jistou cestu formulace, která různým lidem je blížší ta či blížší ona. Já jsem se vlastně ke křesťanství dostal teprve skrz budismus. Když mi bylo nějakých 18, 19, 20 let, nebylo mi křesťanství vůbec blízké. Já jsem spíš šilhal po psychologii a vůbec, kdo nějak je schopen vidět ty, ten potenciál mysli, co tam je vlastně nevyužité, jak by se to dalo aktivovat ty nevyužité zákoutí mysli, schopnosti mysli a tak. Tam jsem nějak tušil, že by byla ta cesta. A křesťanský mi bylo vzdálené, protože, no za to může tvrdit někdo, to co, to, co tvrdil je výš, ať to dokáže, to byl můj postoj. A nedokázal, no tak jsem to prostě nebral, a nebylo to prostě, to bylo taková něco jako pro nějaký lidi, kteří potřebují to, to, no, tak jestli jim to pomáhá, no tak dobrý, no. A nebral jsem to vážně. A vlastně teprve přes buddhismus jsem se dostal, um, kdy, když se otevřela právě ta, ta spirituální dimenze mojí mysli, najednou, já si potom odebřel nový zákon, všechno ke mně mluvilo najednou. No celá ta hloubka toho poselství byla úplně zřetelná. A, a viděl jsem tam o jaké realitě, jaké skutečnosti Ježíš podává svědectví každým svým slovem. No najednou to bylo všechno zřetelný a jasný. Takže Jo, z mé strany velká otevřenost k různým formulacím duchovních systémů a řekne, z Dalé Lámou bych řekl, je to dobré, že v současné době máme tolik směrů, každý si právě vybere tu cestu, která, mu, která ho nej, se kterou nejhloubši rezonuje, která mu nejvíc pomáhá, poněvadž je velmi těžké následovat cestu, která prostě ke mně nemluví. No, takže máme tady třetí bod. Rozsah a hranici koexistence s odlišnými světonázorovými proudy. No, tak to jsem daleko sáhle už vlastně probral. K tomu bych řekl asi jenom tohle. Že dát pozor na to, aby člověk měl jasno. To, co se dneska tolik vyskytuje, je spirituální guláš, kdy po té, po té sametové revoluci najednou sem vznikly prostě všechny zastoupení všech azijských a ostatních duchovních systémů a prostě je toho velká nabídka a lidi přeskakují z jednoho na druhé, na druhé a vlastně nikde nejsou pořádně zakotvení a přenášejí prvky z jednoho systému nesprávným způsobem do, do jiných systémů, kde to nemůže, nemůže fungovat jo, a vzniká konflikt v tom člověku, který oslabuje a neprostývá. K tomu říkám tolik. Měj jeden svůj jasný duchovní systém, vedoucí systém, pokud jsi dostatečně zakotven ve svém vlastním systému a cestě, můžeš bez nebezpečí se i vydat kousek nějakým tím směrem jiného duchovního směru, pověď, že to nikdy nerozhodí. Ty už máš tu svoji integritu, tu svoji pravdu a všechno tě vlastně bude obohacovat, budeš vidět vlastní směr z různých směrů. Takže to je to, co já říkám těm lidem z naší skupiny. Navštěvujte ostatní skupiny, mějte aby ale ujasněno, kam patříte, co je vaším hlavním duchovním směrem. Tak a teď kom. A my jsme začali později. <laughs> no jo, je je no. ten, ten směr, který já jsem ještě chtěl zmířit, ale řekněme deset minut, dáte mi deset minut, vypásaná. No, vypásaná. Um, je, je to pravděpodobně přece jenom hlavní náplň toho, proč tady jsme se sešli a hlavně, když jsme se sešli. Já jsem vlastně nedávno, moji přátelé mi natočili cesty víry, kdy kde dva z vás, ta paní tam mě na televizi viděla. A tady, tady kolega. A tady kolega. A, e, takže jsem už měl aspoň takový dotek o tom, o čem je vaše práce. A ten televizní pořad byl velice optimisticky, dávalo to krásný dojem. Děkuji vám obou za to, že jste tento tento pořad že jste k tomu přispěli a dali informací na venek o vaší práci. A já skoro jsem byl překvapen, až jsem trošičku pochyboval, že by to mohlo být tak ideální v té skutečné denní práci vězeňského kaplana poněvadž s čím já, pokud jsem se zajímal o jakousi činnost vlastní vězenství. První věc, se kterou jsem počítal, je nekonečná frustrace, kdy lidi vězňové se dostavují na nějakou přednášku jenom proto, že se pohádal ze so svým kolegou a potřebuje vypadnout z pokoje a že vlastně nemají v sobě skutečný hluboký zájem a že vlastně ta funkce kaplana nebo duchovního člověka v té vězencké službě je sisyfovská práce s nepatrnými výsledky v průměru a že vlastně z velké části člověk vlastně víc pracuje na sobě, než na těch, na těch jednic. Já jsem to skoro bral takto a proto mě tolik překvapil ten příspěvek, kdy se tam prostě modlila skupina lidí u stolu, kde tam je kaplička, která byla plná a tak dále. Takže to bylo pozitivní světlo. Ale přece jenom je to, co jsem tak trošku přeci se zajímal, začal zajímat asi před půl rokem o práci v tom, v tom vězenství. Můj dojem z toho byl, že je to katastrofa. Vězenství v České republice je úžasná katastrofa, kdy lidi mentálně, duchovně a psychicky trošku nakřáknutí, kvůli nějaké věci jdou do vězení, kde v tom nesmírně negativním prostředí se umocní jejich, neprobudí jejich plná negativita, že z toho vězení odcházejí mnohem horší, než do něj šli. A Hinek Lauchmann, který vám je možná znám, člověk, který ho si nesmírně vážím, mě právě na pondělním setkání naší skupiny ujasnil, že funkce vězeňství, První řadě, možná, jestli to řeknu správně, jestli to správně interpretuju, je internovat nebezpečné elementy, které škodí společnosti. Jasná věc. Druhá věc, odstrašující věc, aby to hrozilo všem těm, kteří se pohybují někde na hranici toho, toho zákona a aby je to odstrašovalo, ten trest. Ale třetí věc, která, myslím, je tam nejdůležitější, převýchova. A včerejší kolega, který právě nějak už s vězinstvím měl nějaký kontakt, mi ujasnil, že vlastně v době socialismu to bylo lepší, protože všichni museli pracovat, ty vězni měli práci. A to je snad to nejdůležitější, co tam v současné době mnohdy schází, že ty lidi se tam flákají, že tam hníjou, že mezi sebou jo, mají spoustu volného času, že ho neumějí, správným způsobem využít a že vlastně tam spíš právě vlivem té negativity toho prostředí v sobě začínají probouzet ještě negativnější stránky vlastní bytosti. A že vlastně jednou z těch nejdůležitějších praktických faktorů toho vězenství by bylo za každou cenu najít možnosti zaměstnání. A ten přítel včera mi říkal, že snad jenom 12% z vynařic. Vážně, to je pár let spátky. Má jakési jisté zaměstnání? 40 40 Další procenta, že pracují ve eviázi, cípímo? 40-43 Ale je to v každém případě velice alarmující malé procento. Poněvadž to je taky, citověte z, z naší vlastní zkušenosti, když je někdo nezaměstnaný, jak se cítí? Cítí se být méně cítí se být opovrhovaný, cítí se nenapojený na tu společnost, když nemá možnost nějak kreativně něco dělat. Teď to je vlastně e, odstříhnutí hlavní existenčního půdu, bych tak řekl téměř. Takže jestli na něco apeluju, je najít za každou cenu další možnosti zaměstnání těch vězňů, které by měly. Ta, dělat svíčky na Vánoce, vyrábět hračky. Růžena přišla s krásným, s krásným názorem nebo nápadem, aby, řekněme, ty lehčí vězňové na základě dobrovolnosti pracovali ve starobních ústavech, kde lidé vyžadují celodenní péči, kteří už jsou v Parkinsonu nebo tak něco. Jaký to má úžasný dopad na tyhle ty lidi, když můžou něco dělat. Jedna paní mi říkala, Krásné by bylo, kdyby vězni vychovávali psy, proslepce. To je spousta práce s tím samozřejmě a tu ty vězni mají. Odsouzenci za vraždy, velice dobré, když se můžou starat třeba o, o krávy nebo o bíky, nebo tak. Zajímavý moment, když potom jdou ty zvířata, které si oblíbily, když jdou na porážku. Ty vězni brečení. Uvědomějí si to. A to je, myslím, z buddhistického pohledu přesně to, co je potřeba do, do, docílit a probudit, v těch lidech znova probudit jejich základní lidství, které je mnohdy, přítel Trilokát to nazval, mnoho věznů právě vězí v jisté, v jisté formě něco jako kouření, jo, že furt kradou sotva je pustějí už, jo, hned tak i, i lidi, kteří se o ně chtějí třeba starat a tak o ukradnou rádi, jdou to prodat, aby měli na drogy a tak. To je téměř jako zlozvyk, jako, jako když se má odnaučit kouření. Jo, přivést ty lidi na, ten, na tu novou, novou drážku, kde, kde to jejich zakotvení na pozitivní postoj k životu. V buddhismu vlastně jedna z nejdůležitějších článků, co vlastně, čím ta celá nauka začíná, je pravý názor. To znamená srovnat si to v hlavě, proč tady vlastně jsem, co se, co se dá z tohohle života udělat, jaký blahořečení, jako jaký blahoslavenství a zároveň si uvědomit, jak tento život se dá neuvěřitelným způsobem zvorat. A že to má destruktivní dopad na mě samotného, na ty ostatní po smrti, pokud na to věří, tak ještě tím víc. Takže jako moje představa by byla, řekněme, v takovémto, v takovémto plénu vytvořit jakési fórum pro. Tyhle ty idei, poněvadž když jsme byli tady na ředitelství a já jsem prostě tam neviděl mnoho prostoru pro skutečně kreativní přístup k celé problematice, kde vlastně ten, kdo přichází s nějakým nápadem nebo dokonce má ochotu se investovat i třeba zadarmo do těch věcí, je mu naházeno tolik klasků do podnohy, že prostě toho nechá nakonec. No, místo, aby spíš tyhle ty ty proudy, které tam vnáší nějaký větší stupeň moudrosti a lidskosti, aby, aby byly právě podporovány. Čím bych uzavřel moji řeč. Ruženka tam přinesla právě nahrávku kazety DVDčka, CDčka s jednou věcí, která se mě tolik dotkla. Je to dokumentární film z indického vězení Tihar. tam právě, kde těch tisíc vězňů, tam právě, kde udělali ten obrovský meditační kurz vypasena a je tam dokumentace právě těch následků toho. Těch kopií máme dost, já jsem to počeštil, a původně anglicky mluvený dokument od autorů, jsem si vyžádal svolení k vytvoření kopií pro potřeby českého vězenství, oni mi s ochotou dali. Takže kdo by o tom měl zájem, Růženka toho má celou tašku, tak je, jsou tam VHSky, jsou tam DVDčka, kdo má počítač, tak si asi vezme spíš DVDčko nebo tak něco. Je tam ještě jiná věcičku jsem vzal sebou, to je jeden můj článek právě Bůh a vyšší skutečnost, kde to, o čem jsem mluvil, je jako lépe lépe formulováno v takovém krátkém článku a tak. Takže kdo má zájem, Růženka ráda i pokutná. Já bych vám tímto poděkoval. A, e, když jsem se setkal tady s panem tak e, mi chtěl podat ruku. Budisti si nepodávají ruky, oni si dělají celý gesto a znamená to asi tolik. Je to krásné gesto. Vzdávám úctu tomu místu ve tvém srdci, kde přebývá celé veškerenstvo. Pak, že ty jsi v tom místě u tebe a já jsem v tom místě v sobě, zbude tu jenom jeden z nás. bych za za nás všechny eh a Děkuji vám za sebe.